106 FM STEREO THE ה-WWW סטריאו בסטיישן אינטאון. לאוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו תנסו עכשיו. התוכנית הבאה, מעדן וניל עם אהרן מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו. If we can't get along We ought to be apart And I'm wondering Where'd you get that cold, cold heart Setting me free Sign my relief I'm tired of being A little bit of peace You can give me bedtime Tell me what I do But I'm always getting hard I only get one life This I know I wanna get my legs in now Before I go If I are alive You're dead and cold I've got to satisfy The hunger in my soul You may give me bedtime Tell me what I do Come on, let's get a heart Bet you didn't have to Come on, let's get a hug gonna be שלום לכם, אנחנו במאדן ויניל אלה uh, דיאסטרייטס שפתחו וגם ימשיכו כי התוכנית היום כולה מוגדשת לדיאסטרייטס uh, בזכות האורח שלנו אייל סוחר, שלום. שלום, שלום, רק תתקרב. שלום, שלום. Okay. אם לא שמעתם זה גאולו לא היה קרוב, אבל אתם כבר תגידו לנו אחר כך. ולאייל, יש הרכב שנקרא The Sultons Live, שרץ כבר 17 שנה? 18 כבר, מי סופר? מי סופר? ולפי השם אתם יכולים להבין שזו להקת מחווה ל-dial streets. נכון מאוד, כן. אז פתחנו עם? פתחנו עם שיר שנקרא When It Comes to You. מתוך האלבום סטודיו האחרון של Diasstraits, לא אחד השירים המוכרים אולי, אבל אה, בהחלט אחד המגניבים שגם יצא לנו פה ושם לבצע בהופעות. באופן כללי אני אוהב ככה להתמקד בשירים מהפחות מוכרים, אה, קצת אה, לגלות פנינים איפה שלא מסתכלים. למה Diasstraits? Ee, זה סיפור אהבה עתיק יומין כזה עם, ה, עם המוזיקה של דייר סטרייטס שגדלתי, הייתי ילד בשנות ה-80, ילד קטן יחסית, ee, זה היה כאילו קצת לפני זמני, אבל eh, כמו הרבה אנשים שמושפעים ממה ששומעים בבית, אז אצלי היה אח גדול שהיה בעשר שנים מבוגר ממני, והוא היה שומע את כל הדברים האלה. שהיו שם בתחילת ה-80's, פוליס, קווין, דייר סרייטס, אייר ספלי, אלן פרסונס, וואטאבר, כל המוזיקה הזאת טפטפה uh, ככה לתוך האוזניים. ו... The air supply זה נשמע קצת חריג במה שאתה... נכון, מטעית. אבל אתה יודע, גם קריס דברג, ברג, כל מה שהיה שם, אז לא, לא רק שמור לנחלת הרוק, אז כל מה שהיה שם, פינק פלויד, לא יודע, הכל נכנס ככה, ואיכשהו דייר סטרייטס נכנס יותר חזק. והיו חבר'ה בחטיבת ביניים שניגנו גיטרה, חבר'ה המגניבים. ואז רציתי גם להיות מגניב קצת ולנגן גיטרה, אבל זה לא בא רק מזה, באמת אהבתי את המוזיקה. והיה את האלבום הזה פה, אלקימי, שזה אלבום מההופעה של דאיו סטרייטס המיתולוגי, כבר אפשר לומר. והביצועים מתוכו ללהיטים הגדולים, סולטנס וסווינג, רומו אנד ג'וליאט, פרייביט אינבסטיגיישנס, אני הכרתי אותם בגרסה הזאת לפני הגרסאות סטודיו שלהם. מה, מה אני רוצה לשמוע אה, בתקליט הבא? אז אם כבר או... דיברנו על אלכימי, אז תביא את אלכימי. אולי נשים משהו מפה. אה, ובעוד אייל מהרהר, כי יש, יש התלבטות גדולה, ובכל כן, זאת זיה סטרייט, וזה אלבום לייב, וזה הניילון שאתם שומעים מרשרש, כדי שתאמינו שהכל כאן כן. יוצא מוינילים, <laughs> ולא... ואנחנו לא עובדים עליכם. כן. טוב, נשים פה את הרצועה האחרונה. רצועה אחרונה. שנקראת Going Home, שזה... זה מ-Local Hero, לא? מתוך Local Hero, זה פסקול שמרק נופלר הלחין לסרט בשם קטן. זה, בשם local זה, Local Hero. נכון, דרמה קטנה שנשכחה היום אולי, אבל... סרט נמוז... קטן וחמוד. נכון, אבל המוזיקה נשארה, והתים הזה, שנקרא local hero, הפך להמנון של קבוצת כדורגל בניו-קאסל. אז כל, לפני כל משחק כדורגל ואיצטדיון שם... הקבוצה, ניו-קאסל? 60 אלף איש שרים את המנגינה הזאת במשך שנים רבות, זה הפך לתופעה... אפשר להיכנס ליוטיוב, לראות את הדבר הזה, זה מדהים. ועוד סיפור מעניין על... על הקטע הזה, זה שמרק נופלר הוציא ממש לפני כמה חודשים גרסה מחודשת לדבר הזה, הוא קרא לזה מרק נופלר's Gitar Heroes, וזה בהשתתפות 60 גיטריסטים הכי גדולים בעולם היום. דיוויד גילמור, אריק קלפטון שאנחנו כבר לא אוהבים. סטי ואי, ג'ו בונמאסה, אפילו ג'ף בק המנוח הספיק להקליט שם לפני שהוא הלך לעולמו. סלאש מגאנז באמת משהו מדהים, עשר דקות של קטע אפי של גיטרות, שכל החבר'ה האלה תורמים, כל אחד את שלו. וכל ההכנסות של הדבר הזה, קודש לעמותה לעזרה לילדים חולי סרטן. אז כן, הבחור עסוק. אז נשמע את going home מתוך local hero ובלייב מתוך אלכימי. ותכף יבוא. והנה זה בא. Oh. Dias Straits Live מתוך Novel uh, Hero וברקע אתם כבר שומעים את הגיטרה של אייל כי uh, אתם הולכים עכשיו לשמוע דוגמית uh, ממה שהוא עושה בהופעה. כמובן בהופעה יש לו הרכב uh, גדול, כמה נגנים? שבעה נגנים. שבעה נגנים. כן, דייר סטרייטס, תמיד הרגשתי שבשביל לתת את זה, את החוויה כמו שצריך לקהל, בלי לעגל פינות, מה שנקרא, אתה צריך הרכב גדול. אמנם הם התחילו בתור קוורטט של שתי גיטרות בסטופים, אבל אם מסתכלים בהופעות המאוחרות, כבר מהניינטיז, זה כבר תשעה אנשים על הבמה. היה סקסופון, היה פדלסטיל, שני קלידנים, פרקשניסט, אז נהיה כזה גדול. ו... אז אתה עושה לנו את גרסת ה-unplugged. כן. מה אתה שיר? לנגן אחד. אה... רגע אחד, גיטרה קצת התבשלה בחום באוטו. זה מה שקורה בקיץ בדרך כלל. כן. כשאין מיזוג אוויר טוב. אוקיי. מוכן. כמעט, כמעט. כמעט. אני רוצה לנסות לזה עף ברדיו. טוב, אני אעשה שיר קטן וחמוד מתוך אלבום Brothers in Arms. גם לא אחד מהלעיתים, אבל כמו שאמרתי, אני אוהב ככה להתרכז בשירים, קשה לי לומר, פחות מוכרים, כי זה שיר שכל חובב דיוסס בטוח מכיר טוב, נקרא Why Worry. I see this word has made you sad Some people can be bad The things they do, the things they say But baby When I get down I turn to you And you make sense of what I do now to say why worrying there should be left after pain there should be sunshine enough to rain these things have always been the same now סוכר עושה דייסטרייטס לייב and unplugged באולפן. Uh, לפני שאתה מכין לנו עוד תקליט, אתה יכול כבר להכין לנו עוד תקליט. בינתיים אני, אני נורא נזהרתי שלא תשמעו את הרישרוש ולא להפריע לביצוע לייב, אבל עכשיו אני יכול, אז הנה, אני מחזיר את ה... הופה! וכאן אתם uh, שמעתם לייב באולפן איך גיטרה נופלת, <סיר> אבל uh, היא ניצלה ברגע האחרון. אייל, אתה, אפשר להגיד עליך מוזיקה עם תירודות, כן? כן, כן, איכשהו גם זה קרה. כן, המסע המוזיקלי שלי אומנם התחיל עם דייר סטרייטס, אבל בטח לא עצר שם. מגיטרה המשכתי למגמת מוזיקה בתיכון. ושם נכנס לי הג'וק הקלאסי, ממש נתפסתי על מוזיקה קלאסית והקונצרטים המשודרים של ליאונר ברנסטיין היו אז בשידור חוזר בטלוויזיה החינוכית בשחור לבן, יאנג פיפולס קונצרטס ו... הדבר הזה סחף אותי ליאונר ברנסטיין, לא צריך להסביר הרבה. זה מדהים הרבה. שזה נעשה במקור בשנות החמישים בכלל. חמישים, שישים, כן, ואפילו קצת לתוך שנות השבעים. ואני הייתי יושב כל יום שישי בצהריים וצופה בדבר הזה, וזה פשוט סחף אותי, וזה מה שרציתי, להיות מנצח תזמורת. והשגת את זה. והלכתי רחוק עם השיגעון הזה, <אח> התחלתי ללמוד פסנתר קלאסי וגיטרה קלאסית וסיימתי בהצטיינות את הלימודים שלי בתיכון וסתירסיטל ומשם המשכתי ללימודי מוזגה באקדמיה בתל אביב באוניברסיטה בניצוח תזמורת אצל נועם שריף, בין השאר, למדתי. האמת שלא התקבלתי בהתחלה, זה לא הרבה יודעים, לא התקבלתי, אבל פשוט לא הסכמתי לקבל את העובדה שלא קיבלו אותי. אז התקשרתי לנועם שריף יום אחד, שקשקתי במכנסיים, ושכנעתי אותו לקבל אותי. והוא אמר לי, או, oh, קינדר, זה מה שרציתי לשמוע, הוא היה יקק כזה. Uh, הוא רצה לשמוע את, ה, את ההתלהבות, את, ה, את המוטיבציה, ועל סמך זה התקבלתי. ומפה לשם סיימתי גם את הלימודים האלה בהצטיינות באקדמיה. ואת ואתה מנצח? Uh, אני מנצח uh, בדימוס ולעתיד. זאת <laughs> אומרת, <laughs> אני לא עוסק בזה ממש בימים אלה. אני כן קצת עוסק בזה, אני מיד אסביר, אבל... Uh, אחרי התואר הראשון המשכתי לתואר שני באקדמיה בירושלים, למדתי אצל המאסטרו מנדי רודן, וזכרונו לברכה, ואחרי הלימודים מצאתי את עצמי קצת חסר תעסוקה, ולא היה לי את הפוליטיקה, לא ידעתי איך לדחוף את עצמי לתוך העולם הזה של הניצוח, אבל היה את הרצון לעשות מוזיקה, ושם נולד הרעיון הזה למופע המחווה לדייר סטרייטס. אחרי כל הדי-טור הגדול הזה שעשיתי לניצוח מוזיקה קלאסית, רציתי קצת זה לחזור. זה היה, כשהתחלת עם זה, זה היה כאילו חנייה לזמן קצר עד שנחזור לקלאסי, או ש... כן, זה היה אפילו לא... הקדשתי איזה יותר מדי מחשבה. אמרתי, בוא נעשה משהו שאני אוהב, שאני חושב שיש לו קהל מסוים. נעשה ארבע-חמש הופעות, תהיה נחמד, ונמשיך הלאה. זה איכשהו, ארבע-חמש הופעות האלה, נמשיכו לשבע עשרה, שמונה שנה של הופעות. שאני חושב על זה, זה כבר איפשהו עובר את הפרק זמן שדארסית עצמם היו פעילים. <laughs> <laughs> זה מטורף לי שלחשוב על זה לפעמים. מה אתה מכין לנו עכשיו על ויניל? Uh, זה אלבום שנקרא The Notting Hillbileys, uh, אני לא יודע אם רואים זה. זה פרויקט צד של מרק נופלר. זה פרויקט צד של uh, מרק נופלר משנת 89, שזה בשיא ההצלחה של דארסטרייטס, אחרי בראדרס אינאו, זה טור אצטדיונים, חובק עולם. מרק נופלר רצה קצת להירגע מכל הטררם הזה ופנה לשני חברי ילדות, סטיב פיליפס וברנדון קרוקר, שהיה מנגן איתם בשנות ה-60. פשוט חבר אליהם בשביל לעשות אלבום טריביוט לשירים מפעם. מה זה מפעם? אני מנחש מהלחנים שזה שנות ה-30-40 שירים ממש מפעם. וגם גיא פלצ'ר הקלידן של דיירסיץ איתם כאן, והם הוציאו את האלבום המקסים הזה, פשוט קסם של אלבום, שכולו שירים לא שלהם, חוץ מאחד, אם אני לא טועה, אני מקווה שאני מדייק בעובדות, אחד מקורי שמרק נופלר כתב, שנקרא Your Own Sweet Way, וזה מה שנקשיב עכשיו. למרות כן. שאני ממליץ באמת למי שלא מכיר, פשוט, אלבום מקסים. אני מצטרף לדעתך, זה באמת אה, תקליט מקסים. וזה okay. ש... סוג של אה, מה שעשו אחרים עם ה-Traveling Wilburys, נכון. לא, לא באותו ז'אנר, אבל אה, באותו קונספט של נכון, בוא נעשה כן. משהו בשביל הכיף. כן. אה, אגב, איך אנחנו צריכים לבטא? זה השיר השלישי שם. קנופלר או נופלר? נופלר. No אני עשיתי דוקטורט קטן בנושא הזה, כי כל פעם שאני מפרסם הופעות שלי ובפייסבוק, ואנשים נכנסים, איכשהו זה מיד, לא, לא שואלים מי ההרכב, מה מנגנים. מרק קנופלר, מרק קנופלר, אולי מתחילים ויכוחים אין שם. גם עכשיו כשנופלר הוציא איזה אלבום חדש, אז... איזה... כתבו על זה בוויינד, אז זה שער על הוויכוח. אז, אז, אז סופית ה-K בלתי נשמעת? אז, אז אני קצת ארחיב בנושא. קנופ זה כפתור. נכון. עכשיו, קנופפלר כנראה זה משפחה שעסקה בייצור כפתורים, אני לא יודע מה. עכשיו, אבא שלו היה הונגרי, וכנראה היגרו לאנגליה, ובאנגליה לא מבטאים את ה-K, זה נופפלר. אבל גם לא את הפי, אם אתה שומע איך אנשים מציגים אותו ברדיו או על הבמה, זה נופלר. אז הקנופ נשאר בגרמניה, ובאנגליה זה נוף. אז זה מה שאנחנו נשארים. אז איתו. אנחנו נשארים עם... ותוסיף לכל זה את הבלבול שהשם מרק מסתיים בקי, k אז זה מרק. נופלר או מרק קנופ, בקיצור, כל אחד יעשה מה שהוא מבין. אתם רואים, לפעמים אני שואל שאלה ואני לא יודע לאיפה זה יגיע. כן. אז הנה, אנחנו שומעים את ה-Nodding Hillbillies, שאנחנו שומעים את יורון סוויט ווי. אז הווה. הנה, הנה, זה הגיע בסוף. Nothing I can do, nothing I can say You do what you want to, go your own sweet way You'll go your own, own sweet, your, your own sweet way נוטינג הילביליז, הסייד פרוג'קט של uh, מרק נופלר, נופלר, נא <laughs> להקפיד, למרות שפה ושם בטח uh, יקפוץ לנו קנופלר, כי אין מה לעשות, ככה אנחנו uh, התרגלנו כבר. מתי ההופעה הבאה של TheSultons Live? Uh, יש לנו עכשיו uh, סדרת מופעים בסימן, בציון יום הולדת 75 לנופלר. שזה מייחד מאוד את המופעים האלה, כי אנחנו לא עושים רק דיאסטרייטס, אנחנו עושים גם כמה שירים מהקריירת סולו המאוד מפוארת שלו, שהוציא כבר, מה, 11 אלבומי סולו, משהו כזה, מדהים, כי בן אדם לא נח לרגע. האלבום סולו האחרון שלא יצא ממש לפני איזה חודש, חודשיים, אז אנחנו עושים כמה שירים מתוך זה. עושים כמה קטעים מפסי קול שהוא הלחין, כמו הקטע הבא שנקשיב לו מיד, וגם קצת שיתופי פעולה שהוא עשה עם אומנים אחרים, כמו טינה טרנר, הרבה אנשים אולי לא יודעים, שהוא כתב את Private Dencer, שזה לחן מאוד דומה לשיר אחר של Diasprates, Love Over Gold, יש שם קטע שזה ממש זה. אז אנחנו דוגמים ככה את ה... דבר הזה שנקרא מרק נופלר מכל הכיוונים, לא רק דייר סטרייטס, והמופעים יהיו ב-24.7 בזאפה ירושלים, ב-30.7 בזאפה הרצליה, וב-1.5 בהיכל התרבות בתל אביב, באולם צוקר, ויהיה מופע מלא אורחים, הרבה גיטריסטים, מצמרת הגיטרה בישראל. יהיה... יהיה מעניין, ואפשר להתעדכן גם לראות, כל... לא צריך לזכור כל מילה שאמרתי, יש לנו את הדף שלנו בפייסבוק, The Sultans Live, יש קבוצה The Sultans of Swing Live גם, בכל מקרה The Sultans Live בפייסבוק, שם אנחנו מעדכנים על הופעות וכולי, אז מקווים לראות אתכם שם. טוב, הזכרת אלבומי סולו וסרטים, אז נכון, את אולי הסרט הכי מצליח לא הבאנו הפעם. נכון, כי זה היה לי רק על דיסק, אבל יש לי סיפור מעניין מאוד. אנחנו מדברים על הקסומה. כן, יש לי סיפור מהסרטים על הסרט הזה. אז המעשה הוא כזה, בסוף מאי אני בחדר כושר, יום רביעי צהריים. גולי מיוזם, מקבל טלפון מהתזמורת הפילהרמונית הישראלית. אתה יכול לעשות איתנו קונצרט מחר? אז עם מה? כמנצח? לא, כגיטריסט. כגיטריסט. מה מנגנים? הנסיכה הקסומה בפסקול בפיצוע חי מלא, עם הסרט מוקרן. היה להם איזה גיטריסט, היה בעיה, שמעו אייל סוכר, יודע קצת לנגן דיירסץ, הרימו לי טלפון, מחר. מחר בבוקר חזרה, שלחו לי את הסקור, 90 דקות של מוזיקה, רצתי להיכל התרבות, כולי עוד מהחדר כושר, מזיע עם כפפות, נתנו לי את הדבר הזה, הלכתי הביתה, למדתי, למחרת בבוקר, 9, אני מתייצב לפגישה עם המנצח. Ee, עשינו חזרה עם תזמורת מול, מול קהל, יש לציין שזה לא מלחיץ בכלל. Ee, למרות שסיפרתי שלמדתי ניצוח ויש לי רקע, זה, זה, זה עולם אחר. פתאום למצוא את עצמך על במה, דרך אגב, בפרונט, במרכז, כמו סולן, מנגן עם הפילהרמונית הישראלית. משהו שמעולם לא עשיתי, לנגן עם תזמורת, עם גיטרה, עם מנצח. זה היה, אין לתאר, כאילו, זה לא, לא, עד היום אני לא מאמין שזה קרה. אז זה היה חזרה, ובערב קונצרט, והיו עוד שלושה קונצרטים אחרי זה, סולד אאוט, 2,300 איש בקהל. אני שם במרכז ופרונט נגן את הנסיכה הקסומה של מרק נופלר, שגדלתי איזה שלושים שנה. זה היה באמת סיפור שקשה לי להאמין עוד שזה קרה, ממש עכשיו, לפני חודשיים. טוב, זה היה הסיפור על הנסיכה הקסומה. כן. שלא נשמע <laughs> את המוזיקה הפעם. נכון. אנחנו נשמע מתוך uh, סרט uh, קצת... פחות מוכר וקצת פחות אה, מצביע, איך שנקרא קל. כן. נדמה לי שזה סיפור אהבה שמתרחש על רקע אה, צפון אירלנד, מחתרת האירית. דרמה כן. נוקבת, סרט מאוד מרגש, כן, שנת 84, אני חושב, שזה רגע לפני Brothers in Arms, אה, אבל מוזיקה פשוט, יפהפי, יפה, יפה, יש פה כמה קטעים שאחד מהם גם נעשה בהופעות הקרובות, לא זה שעכשיו נקשיב, אבל לא, פשוט מוזיקה מקסימה. מי שאוה די הסייז ולא מכיר את הדברים האלה. הנה, מתוך קהל, זה נקרא? The long road home. אז זה מתוך uh, קל, uh, לא קשור לדיאסטרייטס, אבל uh, יש עוד תחביב שאולי יראה לאנשים מוזר. הוא אוהב את בונד, הוא אוהב את ג'יימס בונד. בונד, ג'יימס בונד. איך אפשר, הוא אפשר שלא? הוא אוהב אותו shaken not stirred. <laughs> ויש לו גם מופע נוסף של... שבו שר שירים מתוך סרטי בונד, ובלי עין הרע היו הרבה מאוד שירים, דומה, וחלקם לעיתים גדולים. גולד פינגר! He's the man. The man. ויש מופע בונדי ב-20 ו... אז רגע, רגע, אני צריך שנייה כמה מילים על זה, ברשותך. <laughs> זה לא אייל שר, זה הרכב של 14 נגנים על הבמה, 14 נגנים, וזמרות, ואני... ואתה עושה מה? מנצח המעסק? גם מנצח, מנהל מוזיקלית, מעבד, גם מנגן ושר בעצמי, גם רוקד. Uh, אתה מופיע עם טוקסידו? עם טוקסידו כמובן. Uh, הר... חלק מהעיבודים, קודם כל זה מוזיק... מוזיקה ושירים מסרטי ג'יימס בונד, לא רק השירים, יש גם כמה קטעים אינסטרומנטליים, שאנחנו, זה מופע שמשלם ווידאו ארט ותלבושות, זה לא רק מופע מוזיקאי, זה ממש חוויה כזה שלוקחת אותך פנימה לתוך העולם הזה של ג'יימס בונד. Uh, באמת מופע אקסטרווגנטי, אני יודע שאני משוחד כי זה שלי, אבל אנשים עפו כשראו ו... את הדבר הזה. וזה, אתם תוכלו לראות את זה בסוף... ב-18 ל-7, 8... עכשיו. עכשיו, כבר עכשיו, בגרי מודין. מודין. ובסוף אוגוסט ב-29, בהיכל התרבות בתל אביב. היכונו. כן, כן, באמת, מופע מדהים. אתה עסוק, אתה, ב... אתה, אתה רץ בין uh, נופלר ללבון, לסקור של ג'ון ברי. כן, uh, כן, זה שיגע... זה חלומות ככה שאני כופה על הקהל, את השיגעונות שלי. אז אנחנו כבר <laughs> נאמר לכם, מאזינים <laughs> ומאזינות יקרים ויקרות, שלקראת סוף אוגוסט יאללה, uh, יחזור אלינו uh, בתוכנית שתהיה קצת דאסטרייט, אולי הרבה... בונד, אבל עכשיו קח גיטרה ובוא נשמע עוד משהו Unplugged. אוקיי, okay, אז אמרתי שאנחנו עושים לא רק דייר סטרייטס, גם קצת שירים מקריירת סולו של מרק נופלר, אחד השירים היפייפיים מהאלבום סולו הראשון שלו, נקרא Sailing to Philadelphia, וזה שיר הנושא מתוך האלבום הזה. שיר יפהפה, זה דואט בעיקרון של מרק נופלר עם ג'יימס טיילור, שזה כבר דבר יוצא דופן, הוא לא כל כך עשה דואטים לפני. אתה רוצה שיוני יעשה קולות או... אז אני פשוט ברשותכם מדלג על הפארט של ג'יימס טיילור, כי אני לא יכול להשאיר שני קולות, אחרת הייתי יוצא לטור עולמי עם עצמי. אז זה הולך משהו כזה. I'm Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy, a glass of wine with you, sir and the ladies I'll Al enjoy. All Durham and earth and Berlin were measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth. We are sailing to feel adelphi I so cold from the Col time Sa to feel a de to draw the line The Ma sea. זה, זה שיר באמת דוגמה מצוינת למרק נופלר, ה-StoryTeller, שהוא כותב במקרה הזה סיפור אמיתי על צמד מדענים, עודדים ש... ואחד הוא ג'ורדי, כלומר מניוקאסל. נכון, שסימנו את הקו מאנגליה לפילדלפיה וחצו את אמריקה לצפון ודרום. צור, כל מיני סיפורים קטנים כאלה מהעבר, שזאת האומנות הגדולה שלו להפיח בהם רוח חיים דרך מוזיקה. טוב, אנחנו מתקרבים ככה בצעדי ענק, מבלי שהרגשנו, יש לנו כמה, עוד תשע דקות בערך, משהו כזה, אז מה נשמע עכשיו? אי... והגיטרה הולכת לכיסא, הכיסא מסתובב, אך הגיטרה אינה נופלת. כן, זה... צריך לא להפיל גיטרה, בואו נראה. יש לנו כאן הרבה תקליטים של דיאסטריטס. לך תבחר, לך תבחר שיר. טוב, תן לי ליידי רייטר, ליידי רייטר. הנה, אמיר, אתה תסדר לנו את ליידי רייטר. אגב, יש לי סיפור על התקליט הזה. זה היה התקליט הראשון, לא הראשון של דיאסטריטס, זה השני של דיאסטריטס, זה התקליט הראשון של דיאסטריטס שאני קניתי, וקניתי אותו בלונדון ב-1980, בנסיעה הראשונה שלי ללונדון ולאירופה בכלל, הייתה רשת של חנויות שנקרא Records and tapes exchange. שבה יכולת לקנות תקליטים יד שנייה. אוקיי. נדמה לי עד היום, רק שרוא... הם עברו לדיסקס אקסצ'יינג, אולי הם חזרו עכשיו לרקורדס. <laughs> ומצאתי את התקליט הזה בערך בשלוש וחצי פאונד, משהו כזה, כמובן שקניתי, והתקליט הזה אצלי בבית מאס... עד היום. ואני אוהב את לידי רייטר. אגב, זה, זה גם... זה גם האלבום השני של דאסטרד, זה גם האחרון שבא, שבו האחים אה, נופלר נכון. ניגנו יחד, כי אחרי זה דייוויד נופלר uh, כן, עזב את הלהקה. סכסוך לא עד היום. כשיש אחים, יש סכסוך. רי כן. ודייב דייוויס, <laughs> מהקינגס, ליים ונואל, אויזיס. אז כנראה שגם uh, כן, כן. האחים נופלר, אנחנו... and she's listening to Lady Rider on the TV. She's already here. ליידי רייטר הביאה אותנו כמעט אה, לסוף התוכנית הזאת. אה, אז קודם כל, אייל, היה, היה לנו כיף גדול פה, אה, <אז> ואני בטוח שיהיה לנו כיף גם בפעם הבאה כשתגיע לכאן. אז קודם כל, לפני שאנחנו מסיימים, בואו נזכיר שוב את התאריכים של The Sultons Live. כן, 24 לשביעי זאפה, ירושלים. שלושים ל-7 זאפה הרצליה, 1 לאוגוסט, היכל אה, התרבות תל אביב. אתם אה, מוזמנים לבוא לאחד מהתאריכים האלה, או יותר, איך שתרצו. אה, אז זהו, זה הזמן אה, לסיים את התוכנית. תודה לאמירה אה, שהפיקה, תודה למשה אהרונסקי הטכנאי, תודה לאייל סוכר שישב כאן וגם ניגן וגם שר וגם מביא את הקליטים של דיאסטרייטס. הוא יחזור אלינו בחודש הבא. יש למה לצפות. מיסטר בונד. עם מיסטר בונד. ואנחנו uh, נסיים עם אחד הלעיתים הגדולים ביותר של דאסטרייטס, ואולי אחד הלעיתים הגדולים ביותר של האייטיז בכלל. לגמרי, לגמרי. יש לו לדבר על הקליפ. הפורץ הגבולות שזכה באין ספור פרסים, כן. ואנחנו מדברים על money for nothing, מתוך Brothers in Arms, ונציין פה. את העובדה שסיבוב ההופעות של Brothers in Arms התחיל כאן בישראל, בפארק הירקון, למעשה חנך את פארק הירקון. אני הייתי שם, מותר לי קצת... אני יכול רק לקנא, קצת... כל האלה שמספרים לי שהייתי שם, הייתי בן שמונה, מה אני אעשה? <laughs> טוב, לפעמים אני יכול להשויץ קצת. אז זהו, תודה שהאזנתם לנו, ותחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, ועד אז... שיהיה לכם שבוע טוב ורק בשורות טובות. ביי. מאה ושש